Salaamu alayka ya, ya Rasulullah Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala seynina wa nabiyina Muhammad al-Saliq al-Wahil al-Ameen Wa ala alihi wa sahib yajma'in Allahumma na sahla illa ma jaltavu sahla Wa anta idha šikta tajahlu l'hazna sahman sahla Fala adragum uspudarman yagub imni Molimo ga, ispraćajući ovaj dan, da nas počasti da smo u njemu samo ostali pokorno s njem. Molim gospodara, da naša lica učini svjetlijim na dan kada će neka lica biti svjetla, neka tamna. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednog jedinoga i svjedočim da je Mohamed njegov poslenik. Gospodar, naš podari nam korisno znanje i podari nam da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu se nas ti povuče. na Anahamed, Anahamed. Draga dvače i sestri, mi se i družimo sa hadisima Rasulullaha s.a.w. koje nam je sabrao Imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci. Ono što je vrlo bitno za svakog vjernika i vjernicu jeste da razumiju kolika je vrijednost znanja. Lijepo Imam Gazalija kazao, znanje je takvo, dok legodnu se ne daš u cijelosti, ne dati ona dio sebe. Imate u životu ono što traži tebe u cijelinu primjer bračni odnos traži tebe u cjelinu. Ili si tu ili nisi tu. Odnos prema roditeljima tražite u cjelinu. Dakle, moraš dati svoje srce, dati svoj um, dati svoje emocije. Želi da to za Allahom, Đelešalomu, pomoć bude i kvalitet. Ista je takva nauka. Onaj ko ne dadne sebe nauce, nauka mu neće dati ni dio sebe. Izbog toga, evo kada počinjemo sa današnjim hadisom, imajte na umu, da je upravo taj naš odnos prema nauci danas doveo do toga da su muslimani širom svijeta na neki način sebe stavili nazad, zato što ne čitaju dovoljno, zato što se ne obrazuju dovoljno, zato što njima nije cilj da donesu ljudima ono što će im koristiti, pa da dođu do nekakvih otkrića, da u društvenim naukama dadnu određene stvari, određena rješenja koja će riješiti ljudima probleme u svakodnevnom životu. I vjerujte, problem, dok ne promijenimo odnos prema Allahu koji je alim, koji sve zna. Znači, kada znaš da tvoj gospodar ima ime el alim onaj koji sve zna, kako moj tvoj odnos prema znanju da bude povješ? Moramo preispitati svoj odnos prema znanju pod broj 1. Pod broj 2 ja zahvaljujem bravom gospodaru što je nama dao ovaj kontinuit. I vjerujte mi, ovaj kontinuit daje, hvala gospodaru, daje meni, daje im jednu radost, što znam doću ovdje spomjenjuću gospodara, spomjenjuću poslanika, drušćemo se, nešto ćemo korisno čuti. Nastojte da što više u vašim životima ima onih sadržaja koji su šta? Koji su ove vrste, plemeni, u lijepom društvu, bez opterečenja. Ako Bog da u nastojanju, da, zadobijemo zadovoljstvo našega gospodara. Na samom početku zamoljuću vas da se sjetimo da imamo u dobom i mama Boharići, da imamo i dva Još uvijek smo u poglavlju, još imamo dva hadisa u poglavlju, babu fotlil i stikvalil kibla poglavlje, prijednost okretanja prema kibli. Ja vas molim, jedan od edeba, jedno od lijepih normi u odnosu prema kibli, ja vidim često, i sebe ufatim u radiovi, a ja i braća i sestre znaju to u radu. Dakle, kada se sjedi od edeba je da nikada nogu ne istružiš prema kibli. Znači nikada, ono što vidite često u džanjama, da ljudi sjednu u prvom savu, pa ne jednu, nego još obje noge ispruži prema kibli. Od edeba prema kibli je da joj ne, ne pružaš noge. Jer se to ne vodi u predajama da je, da je nešto što je na neki način nepoštovanje. Nije dovoljno, subhanal, na meni odmah neupadne, kako ima odnos prema majici, kad onoga alima su pitali, kako se kaže odnos prema majici manifestuje. Kaže, tako mi Allaha, 20 godina nisam sa svojom majkom nikada jeo. Kaže, što? Strah me, kaže, da moja ruka dođe na ono mjesto gdje su njene oči pogledali. Dakle, vjera se čuva tim odnosom koji je, ako Bog da utemelje na znanju, ne treba. Dakle, nikada okretati svoje noge prema kibli. Kibla se poštuje, i mi znate, jedino mjesto gdje se ne gleda u namazu ispred sebi. Uvijek se u namazu gleda, a šta? Mjesto gdje čini seždu. Čak se u predajama kaže... Kada skloniš pogled od onoga mjesta gdje seždu činiš, Allah Zadršanu te pita, kaže šta to ima bolje od mene? Kom je se lice svoje okreni? Jer ne gledaš na ono mjesto gdje Allahu na seždu padaš. Jedino mjesto gdje se gleda na drugačiji način je kad si u haremu Kad si u haremu kjave gledaš u Kad te Allah Zadršanu počastio da si u, u, tom, u tom ambijenti, u tom okruženju. Još jedna stvar vezana, dakle, Pitanje odnosa prema Kibliju u materijalnom smislu, materijalnom smislu i u duhovnom smislu. Subhanallah, sjetite se, kad god imate priliku da svoj jezik, kao ja, kao bilo ko, pružite protiv bilo kojeg Allahovoga robi, sjetite se ono ga, je predaje ma atvjebeki oma ahlaki, o kjavo kako si ti lijeka, kako si divna, deličanstvena. Pa onda kaže se, zaista je čast vjernika i vjernice veće o tebi. Dakle, ako čovjek materijalno poštuje kjavu, u nematerijalnom smislu treba svoju dušu čuvat tako što neće rušiti kjavu. Ako je čast vjernika i vjernice veća od kjavi, čuvaj se da ti ja svoj jezik ne upotrijebimo, da ne do ovog nečiju čast uvijedimo. I vjerujte, imao sam priliku da se srednijem s ljudima koji su ovijedili, koji su potvoreni. Tako mi je Allaha. Imate nekada... Hajde, ovaj, da kažemo dunjaloške posljedice koje stignu tebi. Prvo, Allah dragi tim ljudima nedao berek. Zbog toga uzmite sebi pravo. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Prvo nemoj govoriti samonogovčamu imaš sigurno te prva stvar. Druga stvar, poštuj čast svakog. Nemoj da zoveš čast ne i ne muslimanka poštuje. Nemoj ni o tome govoriti bilo šta što bi njegovu ili njenu čast grozilo. Mi smo došli do 390 drugog hadisa. Hadese na Nuaim kale, hadese na Ibn Mubarak. Prenio nam je Nuaim od Ibn Mubarak an Humejda al-Tawila, an Anas ibn Malik, anahu kale, od Humejda al-Tawila, jednog od Ta'bina od Anas ibn Malika, od Rasulullah s.a.w. Ovde hoćda, ovaj Ibn Mubarak je jedan od ljudi koji je, tako Allah dragi dao, Hazreti Abdullah ibn Mubarak, on je čovjek, ja mislim da je Ulema kazala da je spojio sedam stvari da budu me dragi ubio ako bi se svi sedam sjetio ali mogu neke spojiti prvo bio je od Uleme drugo bio je jedan od najmučnijih ljudi bio je trgovac kaže bio je muđahid na law put bio je ubojiš toliko je kaže da, da u pomijesti islama rijetko ko je imao sve te osobine koje je imao Hazreti Abdullah ibn Uvarim dakle on nam prenosi ovaj hadisnik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نرجو أن نمضي ضد ljudi dok ne kažu la ilaha illallah. فإذا قالوها فكذا كاجوا لا إله إلا الله وصلوا صلاتنا اكنيون naš namaz i stakbalu kiblatana ukrenu se prema kibli Vdabehu da bi chatena i polju onako kako mi koljemo životinje, takadd harumt, a na nima uho emvaluhum inlabih hadkiha. su u tom trenutku. Svet su njihova krv i njihovi meci osi kada pravda nalaže. Va Hissabu nima Ad Allah. a raču čee poagati kod uzvišeno gospodara. Ova je hadisi, tako žeer vide že Buharija i muslim od zreti Abdullaha ibn nomerah i hadise koji je, možda u našem vremenu, najznačajnije zarazumijevati kada gledate ono što se dešava u muslimanskom svijetu. Ovaj hadis Božijeg poslanika nam govori kakav odnos tvoj treba biti prema drugom muslimanu. Dakle, danas imate situaciju da musliman ubija muslimani. I u tome kaže da slijedi možda prve generacije muslimani, da slijedi u Kur'ani hadis Božijeg poslanika, salobava. Kao da nikada nije vidio ovaj hadis u kojem Resulullah kaže Allah mi je naredio da se borim dok oni ne kažu la ilaha ilaha. Kad su rekli la ilaha ila i kaže klanjaju namaz, okreću se prema kibli, čak imate onaj koji je rekao la ilaha ila Allah nije ni okreću, okretao se prema kibli, je klanjao namaz u bitci je čovjek rekao la ilahi illallah i ovaj ga je ubio. Došao je kod Boži poslanike sallallahu alaihi wa sallam kaže Boži poslaniće rekao je to i straha. Dakle rekao je la ilahi illallah i straha da ću ga ja ubiti. Kaže njemu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ešatakta an talbihi jesi mu to ti otvorio kaže srce pa znaš šta mi u srcu. I tada je Resulullah rekao nešto i ponavljio da ljudi imaju trun jedan Znanja i takvalka. Treba im znanje i treba im takvalka. Treba da imaju informaciju, treba da imaju svijest u Allaha. Ne bi se dešavalo ovo što se dešava da. Kaže Resulullah ovome azhavu, kaj kapći sutra pred Allaha, a digosi ruku na nekoga ko kaže la ilaha ilaha. Bez ikakvog ulaženja u dalje stvar. Bez ikakvog. Dakle, prva stvar koju hoću da, da u ovom je hadisu, prije nego što uđemo u razumijevanje odnosa općenito, što se tiče borbe, što se tiče rata, što se tiče sukoba sa ljudima, prvo među muslimanimi, da je insan jedan jedini, 42 hadisa imama ne velja. Znate da je jedan od hadisa koji su tu spomenuti, upravo ova, Da zna musliman da ne smije na muslimana dići ruku. Ne smije ni na drugoga dići ruku be, be, bez da nalaže pravda i bez da se mora braniti. I mora su protstaviti, odgurnuti da kažemo nepravo. A prva stvar, da je čitao insan, ona mala hadijska zbirka, izbor imama Nevelja, 42 hadijsa, znam se, Nema. kada insan ima ove elementarne stvari u vjeri, njegova krv je svijeta. Drugo, ovdje imamo također temu odnosa između muslimana i nemuslimana. Nakon ovi terorističkih napada, U Americi je nije smijen da piše o džihadu, o džihadu, godbi na Božijem Ja nađem rukopis od rahmetlih Mustafa Pruščaka iz 1737. godine. I govori, knjiga se zove Radost Gazi, na arabskom jesku, i uzmijem, pa pa kak, kako će sad, niko nesmi o tome da, pa šta ću sad, trebam stiti džihad, je li džihad problematičan? Je moja vjera problematična? Ja, ja se moram babiti im, ako sam musliman, ako se bavim naukom, ja se moram babiti, ja se ne želim stidjeti bilo čega u svom identitetu. I vjerujte, kada uzmijete radost gazije, kada uzmijete ono što je suština od džihad. Prvo, jedan mali detalj. Džihad u, u arapskom jeziku dolazi od riječi džuhed, što znači trud, napor, zalaganje. Sve što uradiš na Allahovom putu može se tretirati kao džihad. Tvoj Tvoja pomoć nekom je da upiše fakultet je džihad. Jer je trud, napor na Božijem putu. I zato se nemojte se stidjeti svojih riječ. Kad ka znam da danas graš, on je muđahin. Odmah imaš prorup. Zašto? Zato što su pojedini ljudi zloupotrijebili ove termine za nešto što nikakve veze nema sa islamom. Prva stvar koju hoću da. Drugo ovde jeste upravo ova riječ džihad. Ne može se razumijevati Islam, bez bezrazumijevanje u cijelinu. Ne možeš poput pojedinih naroda uzjeti jedan ajet i kazati ja po njemu radim. Ostaviti drugi ajet koji je jednako jasno. Kada uzmijete kuranski tekst, kuranski ajet, tekst, dakle ajet što sadrži, kako ćemo protumačiti? وَاِنْ جَنَحْ وِلِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا Kaže uzvišeni gospodar, ako oni budu naginjali miru, i Muhammeda naginji miru. Kako ćemo razumjeti voqatilu fi sabilin Allahi allatini yuqatilunakum wala ta'tadu. Borite se protiv oni koji se bore proti vas. Wala ta'tadu, inema'tibi prema njima se ogriješiti, nemojte ih napadat, a da oni vas ne napadu, i ako oni hoće mir, vi hoćete rad. I kako drugačije razumjeti doli, upravo kroz kur'anski ajet wana arsalna kila rahmatal alamin. Ova ovaj hadis Božji poslanik narečenom je da se borim protiv ljudi, dok ne kažu laj, laj, Ovo se odnosi kao mu to Ulema kaže, na specifične ljude, ljude koji su u vremenu Resulullah s.a. lalahu alimu s.a. Ljude koji su živjeli sa Božim poslanikom i umjesto da žive u miru i da puste njega, ono što je svo vrijeme tražio, a što mi hvala Allahu imamo, tražio je slobodu da sa ljudima razgovare. Tražio je slobodu da ljudima pojasni i poslanicu. Ljudi su to odbili i borili su se. I zbog toga, kaže Boži poslanik salallahu alayhi wa sallam, naređeno mi je da se borim protiv ljudi. Koji ljudi? Ovo ulema kaže, ovo je općenit izraz, a odnosi se na konkretne ljudi. Na koga? Na onoga ko se borim protiv Resulullah. Na onoga ko čini nasilje. Na onoga ko napada. Na onu osobu koja ne dozvoljava ne dozvoljava u slobodi da insan. širi ono što treba da širi od gospodara bez ugrožavanja bilo koga druga. Zabolinjem vas malo se napije pomaknete da. Dakle ovaj ovaj hadis često se često se navodi kao osnova za odnosi između muslimana i nemuslimana. Po mišljenju gotovo sve ulema osnova za rat između muslimana i nemuslimana je njihovo neprijateljstvo prema nama Nije njegovo navjerstvo. Jer da je Allah nas obavezao la ikraha fi din, mi neao pravo da im prisilimo da uđu u vjeru. Fa man sha'a falyumin, wa man sha'a falyakfur, želi neka vjeruje, ona koja želi neka nevjeruje. Osnova u odnosima među ljudima je mir i to je ljepota islama. Osnova među ljudskih odnosa je da među ljudima vlada. Nima. Kada ljudi smiju, gledajte, to je najopasnije stanje i naj teže je stanje ljudsko je stanje rad I zato Rasulullah sallallahu alaihi u jednom hadisu kaže: "La tatamanna liqa'a aduwik." Nikada ne priželjkujte da se susretnete sa svojim neprijateljem. Jer i je to bolest nastane dvoje. Zašto? Sašto bi ja želio bela? Jer i je to bela. Bela je meni bela, je njemu bela je sino. Kaže Rasulullah: "Wa idha laqitu muhum fa-thbutu." Kada se susretnete sa neprijateljem, kaže tada budite postojani. Prva stvar koju hoću da da razumijete jeste da ove riječi Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem narječeno mi je da se borim protiv ljudi se odnosi na one ljude koji se bore protiv Rasulullah sallallahu Draga braće i sestre, vi svi znate, čitali ste ili ste slušali kada je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem ušao u Meku kao povjednik na čelu vojske od 10.000 ljudi. Šta je rekao? Ako je razlog da se bori protiv ljudi to što oni nisu vjernici, zašto je Resulullah Brilko Mulaska u veku kazao kogot uđe u svoju kuću bez vjedanje? Pa nije rekao laj laj laj, laj. Ako uđe u Kaabu, kaže bez vjedanje. Ako uđe u Harem, bez vjedanje. Ako uđe u kuću Ebu Sufjana, bez vjedanje. Ja bi vas zamolio da, pogotovo danas, ova radikalna tumačenja vjernika, nekada imamo osjećaj da ljudi priželkuju da neko ne vjeruje pa da ga on može pro U razgovoru sa ljudima isto kao da mu je najveći ispit kaže da ja njemu kažem pa neka on meni vraća riječima nevjesto a pa da ja njemu kažem ti si nevjerni. Iako je osnova da čuvaš ono malo vjere što on njemu ima. Čak imate u Kur'anu gospodar kaže: "Volat asubul ladina yad'un min dulillah. Nemojte prijeđati nemojte psovati. Oni kojima se oni klanjaju mimo Allaha što je subbu Allahe advan bihaidi pa će oni rijeđati Allaha džalešanu Ta preventiva koju, koju mora im sad vjernikima. Ja imam ovo razumijevanje džihada. Džihad je, vjerujte, kada dođem ovdje, ja doživljam da sam u džihad. Kada razgovara sa vama, kada sjednimo da popijemo kahvu, ako smo sjeli radi dobra, mi smo ako Bog da u džihad. I džihad je pojam koji svaki i tvoj trud, svaki i tvoj trud, Svaki tvoj napor, svako tvoje zalaganje čini ako Bog da nečim s čim ćeš biti ponosan pred uzvišenim gospodami. Još jedan detalj. Znate li da u hadisu se kaže da je najveći džihad kazati riječ istine pred nepravednim vladanom? Znam koja je to veličina učine islama? Da ne dozvoljavaš onome koji nepravedan, koju u društvu, Šta radi? Zloupotrebljava je. Nekada na ja navodim primjer i meni se to dešava. Ustanješ da odgovaraš učenik se. Srednje škole ili si na fakultetu. Uđeš s nekim na iskri. I taj neko ima vezu, ti ne imaš nikakvu vezu. Znaš dva put bolje od njega. On bolje ili ona dobije ocen samo zato što zna neka. Znate šta je džihad? džihad? Džihad je onome koje je kolega tom profesora da kaže ne može se tako ponašati prema studentima. To je moj džihad, da ti kažem. Marka jedna općega dobra, javnoga dobra. Novca koja pripada građanima u ove zemlje. Muslimanima i nemuslimani. Džihad je da kažem, ne možete to raditi. Ne možete odim ljudima koji idu u podzemlju 880 metara dat manje plaće nego oni ima u općini. A da se oni u općini nikada ne upitaju ili im halal taj zalogak. Jer oni ga ne zarade. Oni su samo na usluzi građanima. To zovu public service-ovi na zapadu. Ja mi, ja Oni žive od onih koji zarađe novac. A oni su tu da budu unima na usluzi, da budu dostojanstveno plaćeni. A znači li paradoks? On sije kilometar pozem i kaže, "Kuna sa sedam kora, ne, ne, sa 100 kora." Uči ti do uđi jednom sa njim. I onda se kao profesor, kao ne znam, kao komercijalista, kao radnik, kao inženjer upita se ja, "Ali meni moj moj moj zaloga, meni hala kako i stanim na što svoje djeci." I zbog toga, džihad, ne mojte dozvoliti, prvo u vama, u vama ne smije taj pojam umri. Jer je Božji poslaniji trekao ko ne odje u to i ne je da odje da kaže ono što je istina, kaže, nek se pita kako je presadio. Ne Nemojte dozvoliti da ovo I danas, od 90. godina pa na ovam, od 25 godina, vjerujte mi, gotovo sve elementarne pojmove islama su rastočili. Sotto grado dana se rastočio termin islamska država. Sve se rastočilo. Hadis kaže nemoj bogat. Sunnet je Alahabija. Šta god, samo rastoči. Zašto? Pala na sunnet taj kad donosi u kuću hranu pa ne mogu sa komšijom podijeliti da je pokriva. Pa za to nije prelijep ljudski gest. Evo nemoj gledat sunnet kao što gledam ja. Gledaj to kroz prizmu međuljudski odnosi. Od sunneta kad me nazoveš da ti odgovorim, kad me pozdraviš sa dobar dan, da ti na lijep način odpozdravim, jel kažem. To je sunnet. Najljepše pojmove zapamljene. Uspjeli su tako od ljudi, muslimana i muslimanki udali. Jedan od pojmova koji je, koji se upodno da, da kaže, želi prikazati sa nečim što je nije veze, je džihad. Tvoj džihad je da učiš. Tvoj džihad je da prema ovoj domovini svojoj, Budeš korekter, da budeš ako Bog da od onih koji grade ovu doma, da budeš od onih koji grade ovu umet svoj, jer šeitan šta uradi, time ću zavrst prije dobiti. Šeitanin sam, znate šta, kad ne može da te savlada, dođe pa ti kaže, na naprimjer, ne znaš učiti Kur'an, ne znaš harfove, kaže ti šeitan, ba što šučiti harfove, gleda ljudi od će hafizi Kur'an. Šta ti uradi? Danije ti neki zadatak, jer ti kaže, kad te tako, ne razbije, pa ti počneš u štarfove. Kaže, odmah ti počne u čtirsu. Jer šeitan zna da to ne možeš napraviti. Uvali u tolke poslove i toliko da opteriti da zna da ne možeš to uraditi. Svojim sugestijama. Danas muslimani, umjesto da imamo ove male korake, da popravljamo ljude, da mi popravljamo sebe, da budemo moralni. Moralni svugdje. I u vjerskoj zajednici, i u ekonomiji, i u politici. Da, da radimo te male korake. Ljudi ti dođu sa velikim pričama. Od tih velikih priča, nažalost, ne ništa. One su lijepe za džup. One su akcioni filmove. A vi znate, kada birate između dva filma, današnja generacija ne bira dramu. Ne bira neku životnu priču koja je ba i po sata, gledaš, pelaje jednog čovjeka kroz koje je prošlo. Između to od filma i akcijonog filma. onog gdje svi pucaju, niko ne strada. Koji film odabire generacije? Ono gdje svi pucaju, niko ne strada. Život je ozbilan. I zbog toga je Resulullah, sallallahu alihi wasallam. Gledajte njegov odgoj ljudi. Gledajte kako je Resulullah odgajao ljudi. Kad se mi budemo kroz njegove hadise odgaja. Da ti doživljavaš svakopćevi kako je Hazret Jalija doživio onoga insana. Sa vladu ga ubitici. Treba da ga ubije ovaj ga pljunu. Pl Kaže na zdreti Alija sablju u korcu i ohrejno se ode. Kaže što me nisi ubio Alija? Kaže dok sam se borio protiv tebe, borim se jer me napadaš ja si mi dušman. Sad kaže ako to ubijem ubiću te zbog toga što si me... Mene si plunuo, mene si u vrijedi. Ne želim, da te, ne želim da te ubijem, to bude razlog da taj čovjek primisli. Ja zaista molim gospodara da ove povimo čuvam. Vjerujte mi, džihad je da dođeš da nešto naučiš. Džihad je da se sa svojom braćom i sestrama okupiš da učiš prva. Džihad je da pomogneš porodicu, neku koja je potreba. Sve je to džihad. A i džihad je kada neprijatelj napadne ugrozi muslimane, njihove živote i mjetke i čast, da mu se suprotstaviš. I to da mu se suprotstaviš na onaj način na kojim se u ratu suprotstavi. Od toga ne treba bježati. Nemojte dozvoliti da te pojmove koji su ključni, to su međaši muslimanskog identiteta. Bez toga ne... Pitanje je koliko musliman može biti musliman da tepunina. Džihad je ponosan čovjek, treba biti kad se kaže da je muđahin. Ja sam jedne filike spominio, evo prije dovijel, hoću da vam opet ponovim. Jezik je čudan. Danas se na engleskom jeziku, za najbolje dijelo koje uradiš u životu, kaže da je to tvoj kosej. Jel tako? Otvori te riječnike, pogleda. Znači, to je njegov, kaže, križarski rad. Ja e sad, da znam se za jednog muslimanskog političara ili biznesmena ili nekog djerskog lidera, da je njegov džihad bio da obrazuje muslimansku omladinu, da napravi osjećaj socijalne pravde i pomogne da, da novac onima kojima treba da im dođe. Ja molim gospodara da nam sultame pomog namina. Prije nek što provučimo dobu, meni je naš sultan trenio rijest da će jedna od naših sestara se večeras poprsta. Mi ćemo, ako Bog da pomoć dobu, da je Allah dželšanu da se učusti jer mi trebamo i kad kažu šta ti je najdraže u tabačkom, najdraže što jedni za druge proučimo dobi. Sve će ovo proć, mi ćemo ostati, Bog da u tim doma. Ako nas je Allah primio, sva čija vrata, ako su nam zatvorena ostala, ništa ne znači. Ako nas je Allah odbio od sebe, kad bi svi drugi vrata otvorili džavu. Ja vas molim, kada jedna djevojka odluči da to uradi u našem vremu, to je pobjeda za sve nas, to je naša dika, naš ponos, i ako Bog da razlog da se mi svi radujemo. Je ona kreila jednu lijepu stazu. Pomozimo jedni druge na toj stazi do Boga. Akselantla kreno stazom čistatost. Ja te trebam, imam obavezu da te pomognem do Ja molim gospodara Bogda da da nas sve zajedno podrži pomogom. Alhamdulillahi wa ja. salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa Gospodar naš počastina sa njemu nas, nas poništi. Gospodar naša prst na grije njemu nas kažniti. Gospodar neka među nama niko nestane. Amen. Ne. Gospodar, molimo te počast nas za tebe pokorni budeti. Gospodar počasti nas da se tebi isjećam. Največim temenom molimo počast nas proživljene u društvu svoga miljenika. Gospodar, počast nas da svim ljudima dobro činimo. Počast nas da budemo kao tvoj miljenik. Počast nas da sudac sledimo da ustrajni svojim odlukama budemo. Gospodaru koji od nas da mi učinite dobro tih ga Gospodaru, pomozi u svakom dobru. Amin. Gospodaru, učvrsti nas u svakom dobru kojeg smo nanijeti. Amin. Najvećim temenom molimo, primi naša mala, dobra djela. Amin. Nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa primi naš dolazak većeras. Primi naše spominjanje tebe i tvoga miljenjika. Amin. Gospodar, počasti nas da budemo proživljenim njegovom kruštom. volimo te, smiluj se našim roditeljima, smiluj se prisudnim i odsudnim. Najvećim timenom, molimo gospodar, neka ovaj naš susred bude mu barek. Gospodar, neka među nama niko nesleta nebude. Podari našim studentima uspijeha u njihovim ispitima. Počasti nas da nikada ne obrukamo umeti slavu. Subhana rabbi karabu izeti, ama ispuno slavu. Albu se ima, hapudu lahir darin. So hello I